Ba, in zu ere kirolaz eta futbola zehazki arituko gara datu zen minutuetan, ba, saioari bukaera emateko eta hemen aipatu behar dugun, Ba urteko azken jadrdualdeak jokatu dituztela askualdeko gure futbol talde nagusienek. Hasteko Gipuzkako ligan gazteko orrezko regional mailan emakumeek bateeta bi galdu zuten etxean Turin taldearen kontra. Maialeek sartu zuen etxekoen gol bakarra eta in ara otsxooteko bikarren entrenatzaaia kontatu digu nola joan zen partidua. Jokatu dugu turinen kontra, eta, bueno, egiaran partidua zizena hitzongi guretzako, guralde, ebi garra menutun, lortu genun iti aukera garbi bat, horrekin batera izan genuen corner bat, eta kornerrez hartu zuen maialenek gola, horrek azkenen eman zigun, konfiantza pixkot partidua afrontatzeko, Mino egia da partia joan aurrera joan ala, pos, ez genikin probeztu izan genikin aukerak, izan genikin aukera garbi pila bat, eta jarran lortzen algen onmenta jori jaunditzia, jokun harik ginen ongi, harik ginen atakatzen e, beraien bizkarrere mineginez, minegilla da gero kontraera sufritzen genuela eta eurek ere ekin zigutela minea. Orduan, bueno, zei ato ginen hori moldatzen. Deskansu ato gero, aterik ginen pos, bertze golba sartzeko mentalidade horrekin, minegilla da beraien lortu zutela abudo gol golbatikia, gure bizkarrera mina egin eta bertze behin. Torrek azkenen gure ere bai intzigun, pixkot burua beki bagatzea, ez azken nintzatzen lehenengo partien izan juzuna aukeretan, eta, bueno, arrepentitzen zara, ez? Mene, bueno, partia usai juzuna antzinera, e, saiatzen ginen aietzen, ite ginen mina berain bizkarrera, partia usaietzen zu nahiko antzeko, mine gila da, intensidaden maila bajatu zela, orduan, azken nintzatzen ginen gai ezta aietzeko lehena aietzen nintzen bezain bertze. Alare, bigarran partienaren genik un pare bat aukera garbi, ez genik unprobestu, eta beraiek e, pos, bueno, izan zuten bertza bat, probeztu zuten torduin erreziren antzinetik, eta azkenen emaitzi izan zen bat abikua, galdu genun. Eta egia da partido honetan, bueno, azkenen bertzeak ipuketzen nigu alain bertzeak zigitzen, eta guk ere maia pixko bajatu dugula. Orduan nik uste urrengo partidotarako pos, ikasi barko dugula, guain arteko, guain arte demostratu dugun maia hori demostratzen, eta nahizta ekipuk ez jarri hainbertzeko intensidade maia ekipu kontrarik, gukik hasi barko dugu mantentzen uke ematen aldugun maila hori. Beti gazteko Orezko Erregional Mailakoki Zoneskoek porrotan jaso zuten Mutrikun Bertako taldeak hiru eta bi irabazi zion lesakarrei eta beraz punturik batugabe bueltatu ziren etxera garaipen bat lortzetik alde ziren beti gaztekoak taldeari irabazetik baina Mutrikuren kontra ezin izant zuten garaipenei batu hala ere itxura on emantuten esakarrek eta azken momentura arte euren nagusitasuna erakutsi zuten zelaian. Javier Eskowas entrenatzaiaekin egin dugu neurketaren valorazioa. Aipen batetik eldu ginen, mehasainin kontra hitxetik garen hon batetik Eta mutrikorea joak ginen, jakinean, gainien e, partidoza izanen zela Mutriku aurten klasifikazion gotxi aldin dago Itxin etzu partido bakarrik aldu Noski bian pate bakarrik egin bertze guzia gauzi eta bagenekin partidoza izan martzela Bueno, sensazio honiekin aintzin kosteko sensazio, bueno, joan nahi genuen, eta gilarran hasieratik partido sartu biinen. Eh, zela txikia eta errangenun importantea zela buruzko jokori, bigarren jokaldiak eta gilarran hor, eh, beraiek minjon gehiago izan ginen. Lehen bizkogoak hasien sartuzun utxeta batekoa. Eta handi zuten bezala nahiko komdozelaien haiietzen beaiek deus egin gabe pena bat beraien empatia gure akatsu bat izan zela, lehenbiko erdiokasiio e, behin gola sartu ziguten guure akatxo batengatik. Mino seituun bat eta bikua sartuenun tabernak sartuzun eta deskansora bat eta bikuki inoginen eta handi zuten bezala sensazio aitzzonakin eh descansos laston igual se joargenula, ba zirela parera jokolari partidoan hastenari zirela, pos arbitrukin ere gurekin solasten errengenun kasori ketzela einbarra eta pena nola hasi zen bigarren zatia, zer ere gure katbaten gatik, eh partido sartu ziren binako intziguten, eh error bat nahiko larria, minun zaten do pasatzen aldela futbolin, e, binako sartu ziguten eta Gilarraan urrengo, amar, bueno, hamar minutotara edo esagarreri gorri jate zioten, penalti pitatu zuten, agresio bat edo erraten du arbitro gizantzela Ez ta gitala hazeen doez, beraik lortu zuten egin zutena e, zela partidon hastia eta gu pixko bos, trampa horretan ero eginean iru eta bikua jarri zuten eta gu bat gutxi gokin eta egiarra nakahora arte guria izan zen baloia, guria izan zen partidon dominua, beraien zelaien sartu genien beraien bueno, zelaien sartu eta pena hundila 0 puntukin bultatzen garen lako, bueno, benpin sensazioenekin. E, regional maiako gure txokoak aldiz bat eta hiru garaitu zuen asteburuan lande txagaraipenaren bide hartu dute berrizere beratarrek eta iguera fasea jokatzeko aukera urbilago dute orain berrizere. Ganizu eta entrenatzaileak pozik kontatu dugu Ogalde zelaian bere taldeak egindako guztia. Garun baten jokatu benun irunen, zelaian, kontra eta bat eta hiru irabazi genuen ez, eh, partido aitze kompletua egin genuen, eh? baloia guri izan duzen, jokoaren e, dominioa ere guri izan duzen, eta horren ondorioz ba Alemisko gol zen, ez, corner e, bigarren zutoinean enaitzek eh Kriston Bola sartu zuen, utzi tabakoa eta batekoa jarriz. Ez, hortik antzinera gu e, eroso sentitzen nien Baloiarekin, Eh, baina eh, zoritxarrez falta batian, ba, beraiek eh, zentro baiarri nahi zutena, ba atezaina ezen finibili eta banakoa eh, sartu ziguten, ez? Gero egola joan ginen deskantzora, eta bigarren zatian eh, nahiko berdindua gelitu zen jokoa, baina gero estrukturalak eta bat egin genuen eta berriz ere maloiaren jabetza guria izan duzen, eh, aukera guriak, Eta ba partidoa bukatze arte zegoela 90. minutuan e, urtzik e, corner batean bat eta bikoa e, jarri zuen eta deskontuan ba Aimarrek e, provokatutako penalti baten ondorioz e, Xikerrek hirugarrena sartu zuen penalti puntutik, ez? E, beharrezko genuen partido hori irabaztea, eh tzen justoa izaten ari orain arteko emaitzak, ez berdenketa unitz, eh aurkarien zelaian bukatzen dituen partiduak, baina ezien ditun gauzatzen e, sortutako aukerak, ez. Orduan lenguan bai, e, azkenian azkenean ba, partio bukaeran e, bai azertu genuen eh porterian eh aurka, eh porterian antzinean eta ba ez garrantzituak, ez. E, Horain ja bakarrikan bi jardu, jardunaldi aldi dire, eta gure eskuetan dago helburua ez. Bi partidotan gara iatitzen bagara, e, matematikoki ba, egora fasan egongo gara. Eta bertzela ba, sufritu beharko dugu ikusita ondokoak zerritzen duen ez. Baina e, buru belarri e, gaude nahi ditugu 6 puntuak, jokoan daude 6 puntuak lortu eta basa elkapena lortu igora fasea jokatzeko, ez? Ba, Nafarroko oligan berriz, e, lehen maia autonomikoko bastanek bina berdin duzuen, basa den larun batean iruñaren kontra, e, galtzen joaten zen bastango taldea, eta bueno, bazken minutuan bina berdintzea lortu zuen, eta beraz, ba, puntu hori e, alde horretatik garrantzitsua izan zen beraienzat. Ba, gaur, berriz ere, beti bezala, bain, ban, romo entrenatzaia dugu, telefonoaren bertzea aldean, kaixo, iban, zer moduz? Ezo, ben, hongi, hongi, esan un... batko, azkenean eh, eh, partidu gogorra izan zen, eh, alduta izan genuen eh, partiduan zea denbora azko, eta azkenean lortu genuen puntu bat, eta iaia ia azkenean izan genuen beste eh, joalabat, eh, saltzen barro, ba, bueno, idut puntu, gaier igual nol zen guden baina, bueno, eh, puntu horrekin, eh, equipo hon baten kontra, Lengurtean orgoian egon zen azkeneko eliminatorian zuen nigo, eta azkenean, bueno, eh, kontutan izan bartugu, puntu duna izan dela. Hum -hum, hori da, ba, azkenean aurkariari puntu hori kentzea ez, hiru e, eraman behar zituela uste zenutenean, ba, zuentzat ere pozgarria da hori, haipatu e, duzu, ba, agian, ez zenutela sobera ongi jokatu, baina, bueno, ba, azkenean emaitza hori pozgarria da ez, e, er, bai, nola baita errateko. No, bai ba hasi ba, zaure, eskeholasteko desuna nos pozai da punta catera zegai. Ah, tenian de buka arte ezatzen eh, partida ba, leku asko utzirenuen, beraiek alkate egin zuten eta azkenean ba saiatu saiatu da lortu zuen bi gol eta ta empate eta ba agi guzuzendu bar dugula, berri zueltatu gure Oka erar egitera, eta animatu, ta, ta, ta azkenean jarraitzea, hau luz izan bar da ez dugu orrendik ez erdia egin, ongi gaude puntuak bezala, igual sinatuko genuen hasieran puntu horrela jotea klasifikazioan, ba, hori kontuta enzan barru da, eta gaitzea, zaiatzea hau betzen, eta buka edartea. Hori da, hori aipatu berrien zuen. Bueno, ba, urte bukaera honetan, ez, esa elkapena begiratzen baduzue, ba hortxe bertan zaudete, ez duzu momentu arriskurik eta bueno, hori ere baliagarria da, ez? Ez bueno, ba urte horrela bukatzea eta oraindik ere eh gelditzen dela ikusita, bueno, ba oraindik ere nolabait, bueno, margena duzu, ez? Noski hobetzeko eta bueno, urte hasieran, ba lanona egiteko. Ba, eusit dugu, ekipo guztiekin ongi konpetitu dugula, dugu bi partiduak igual izan da, txaspenak egin duguna, e, baina, bueno, hor gaude, e, merezimentuz gaude, ongi jolazten dugunean, bera, oso zaila dela, guretzenan adeudez, lotzea, e, puntuak ateratzea, eta kanpoan e, aurten bera, pizkatu behar gaude. ekipo gaztea da, batxutan hori ona da eta beste batxutan hori ordaintzen e, da. Azken ean duguna da zeiatu obetzen, margen hori obetu obetuz jarraituz eta horrekin lana bukatu arte. Noski hori da. Haipatu dugu, bueno, ba, pasaren larun batekoa urteko azken partidua zela eta orain atxeden aldi kiki bat izanen duzuela, ba, berriz ere ez urtarrilan leiaketari segida emateko? bai eh goberritan eh ba, ez dago ligarik azkenian eh, algun da eta bueno eh jo lokalariak baitare eh, festa ere emango diegu festa astebata beramo ba, lanean hasi berriz eta ze eh, ustagar six astiak obenen kotekoa eta eh, duten Egia da, aipatu dugu da nez, ba horrelako altzaren aldi bat eta hasten duzuenean, ba garaipenarekin astea ere, bueno, ba, dela, oraingo honetan ba lortu, baina berdinketa hori erenikuste, eh, bueno, ba, motivazio hori mantentzeko ona izan dela, ez? Ba HD aintzinetik adibidez porrotarekin, ez? bukatzea, ba pentsatzen dut okerragoa izan zela. Bai, bera nirea, eh, berri jarri zuten bit, zero eta bera basten, eta azken ean, bera gu eskip, e, izan zuten batzuk, gorgueiak bat zartxeko, zuten zartu, eta, ba, ean, bur, e, eta azken, bera gu zaitu bera guberrekin, aldaketa eraziren, eta azkenean ean zartu bera eta bera, bueno, partea, ikus partidu duian zenea, Ona izan, ona izan daiteke. Orain, ona egin dezakegu, kampan niru puntuak eteratzen baditu. <hazitzen> bueno, ba, horretarako aukera izan enduzue, elduden urtean endagoreko, hemendik dik eh, pare bat astetara. Orain, bueno, bai. ba, ipatu duzun bezala, alde aldeitik hori ongi etorriko zaizue, pixkate burua freskatzeko, e, bueno, lana ere pixkatarintzeko, eta gogo eta indar gorekin ez, asteko berriz ere elduden hastean, ba, lan hori. Horri da, Ego berriakon pasa hor eta e, familiakin eta denalagunekin eta gero bartzen jarri eta hori abukatu gero, kaina. Hori da, hori da. Ba, Eberk Iban, bueno, ba, espero dugu, disfrutatzea oportiki hauetaz eta bueno, zuek ere deskantsu hartzea. Eta, behar duen ba, urtean ere, e, berri izanen gara hemen zurekin eta bueno, ba, berri honekin segituko dugu hemen ere ba, vale, horre vale bueno ba eskar asko iban bal ez baita. Askene, Naforroko ligako prefidente mailako Donostebek bertze garaipen bat eskuratu eskuratuzuen asteburuan, Bereianera Joan ziren, nin un kontra jokatzera eta utzeta 3ko markagallorekin irabazi zuten. 3 gol sartuta eta bakar bat ere jasota, urtea poziketan nahizuten bezalan bakatu zuten jokalari eta teknikariak eta sailkapeneko bosgarren postuan kokatu dira orain. Joel Helbigarren entrenatzaileak egin dugu neurketaren balorazioa. Teko azken partio jokatzen genuen beri hainen iruntzikiren aurka, eta bueno, altzen modu hobenin eta berri honak inbukatu nahi genun eta ale izan zen. Garaipen hon eta garrantzitsuak izan genun utxe eta irukua, eta bueno, partidoak izan zen, generalin bueno, azken inez genuen golik enkajatu, porterotik hasita eta defensa nahi defensiboki, eta bueno, gokin... Azken jardun alditan bezala, golakin gaude, gauza bat proreztekoa da, orduan alde horretatik konten, e, nahi genuen bezala bokatu dugu urtia, eta dindieto getalaua goguan hitzekin hartzen dugu. Egia da, urt honetan hitxetik kanpo, e, bueno, ez gaudela gitzin, alde horretatik, ba, estu, bueno, nahi genitu, nahi genitu, nahi genitu gara ipengu zilortu, eta bai zen beinpin maitzaumat atetzi hitxetik kanpo, Garaipena zen helburu bakarra astegur honetan eta lortu genun, orduan alde horretatik ere bueno, konten eta bueno, lehenengo minutu taldia nagusi izan zen zelaian e, lehenengo minutu gainera aukera bueno, garrik izan genitxun eta zazpigarre minutun e, bueno, Jokaldi honbat ekin, ahestak asten du Jokaldia, jokatzen du erditik Mikilekin Fermin eko nge du Berekin jokatzen du eta zentre hon batekin txominek utxetabatekoa jarri zuen. Orduan, ongi hasi izan partidua, utxetabat, denego minutuk, gero amagarra minutun bertzea aukeragarriat izan genuen, txominek ongi jokatu zuen erditik, barrenetik enaitzekin eta aukeragarria izan zuen, horien katezainak geldiketa on honbat zuen, Orduan, ezin izan genun bigarra sartu eta, bueno, nahiko kontroltu izan genuen partidua. E, gero abertza aukera izan genuen ere faltaz, Ferminena, Korner e, ez ere, bueno, balonparaguan beti peligro nintzen dugu, eta abertza aukera demateri izan genuen. Eta atxelena lehenan bueno, irun txikik, pues, erratuko modu partidoko aukera bakarra eta garbina izan zun, e, lan gara falta bat, eta atxelena aldera hola joan zen, hola joan ginen, uxeta bat, partio aitzona, aitzona ikena ginen, Eta, bueno, bigarren zatin berdin sartu berra, eta posible bali mazen bertze golo sartu, eta oltsi izan zen. <laughs> Aitzungi sartu ginen bigarren zatin, eta lehenengo minutun ja, jokaldi, bertzi jokaldi omatekin, jabak pase bat atzera sartuzun eta Mikelek etzion ongi balonari eman, bineon txomina hitz atento gontagero, utxe eta bikoa jarri zun. Nahe genuen leku zegon partidua, utxe eta bi, e, joku hona iken, e, bieelin erran bezala, bait gorron ginen eta etziguten casi deus generatu eta beti ez dela bueno aldaketeekin hasi ginen beti erraten dugu n aldaketak taldia beti ongi mantentzen dute ordun egia da hori dela gozada da taldintzat eta ramez dela hori kontroltua izan gendu partidua eta 78er minutu arte etzen gauza unitzi pasatu partidun eta Ertello jokaldi batekin Xabi pasia atzera jarri zuen eta landerreka pasatzen utzi zizun, eta larunbek utxe eta irukoa jarri zuen e, partidonen egin eginen. Eta bukaeran bertze bi aukera izan zantzikilo guaitzek. Bertzeren bat sartzeko bineon partidua hortxe bukatu zen, utxe eta iru, berianen iruntzikiren aurka, eta denakagitz konten eta urtean egin egin numezala bukatu da. Gaineko berritako porrak heldu dire, entrenamendu bat zugi nahi ditugu txispa hori ez galtzeko eta equipoa bueno e, mantentzeko eta bueltan ja urtarria izazpian, igandia, ez azpian ligandia non esteen da eta hoyen kontra bertze partido polido jo katuko du e, al kontrako partido guzti polita kizaten dire gogorrak ordun bueno gain protestu jo gogorrak nio unitzekin berriz martxa hartzeko ta taldia bueno protesteko taldia momentu hon dagoen momentu hon Guain, zeikapenin bosgarna jartzen gara. Azteisoko playoffak puntoa tera. Orduun, deuse, lan segitzela. Ema itzaunak etortzeko, eta saiatzela azte burro etortzeko ere bai.